وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور دا حدیث په بخاری کې موجود ده عبد الله عباس رضی اللہ عنہما د باران پرز موذن ل ویلو چې په اذان کې حیه علی السلام وایا دا غي په ځای باندې وایا صلو صلوا فی بیوتکم دا په بخاری کتاب الجمعہ کې دا روایت موجود ده